То як же він їх звідти украв? А жіночка, крізь сльози. Так я думала, що він туди з добрими намірами лізе. Слухай, Зіно, ти чого така задоволена? Мало не облизуєшся, як кицька. Не здивуюся, якщо ти цьому твоєму залицяльнику і телефончик залишила. А як товар? В порядку, ти ж бачила. Я питаю, як довезла. Нормально, «На пероні мене зустрічав Роман, так що все безпечно. Мій самовідданий попутник узявся винести сумку з купи, тягнув її, аж запінився. А я тим часом пакетик з персиками в сусідки забрала. Він навіть уваги не звернув». «Так, цікаво, хто його послав?» – замислилась Валентина. «Кого це так турбують мої південні персики?» «Ти думаєш, міліція?» – засумнівалася Зіна. «Не думаю, цього я якраз не думаю. У них інші методи, а це скидається на чийсь приватний інтерес. Комусь хочеться дізнатись більше про наші справи. Цей незначний епізод, який ніяк не вплинув на саму справу, чомусь іще більше знизив температуру в кімнаті. Це прикре запитання. Кому хочеться більше дізнатись?» – моляно, як камінець у черевику. Коли людині не подобається інша людина, вона може перестати з нею спілкуватися і цим виправити ситуацію. Коли людині не подобається погода на дворі, вона може просидіти весь день удома. Коли не подобається якась конкретна річ, будинок, дерево, картина, можна відвернутись, не дивитися, та й грати з ним. Та коли ти сам собі не подобаєшся, що діяти тоді? Віктор відчував гостре невдоволення собою. Відчував, що його волі, його сталеві волі чинять спротив, і не міг нічого вдіяти. Він завжди міг попередити кого завгодно, підкорити, перемогти, переперти, та чомусь навальку. Звідки в ній такий коригкий, тендітній на вигляд, стільки сили, стільки ослячої впертості, «Стільки непоступливості!» Вона м'яка і ніжна у ліжку, турботлива і запобіглива у побуті. Вона дбає про його потреби, намагається передбачити його бажання. Вона навезла повну усіляких дрібничок одягу взуття, щоб йому було зручно в її домі. Та в головному, в тому, що повинно поєднати їх навіки, в тому, що визначає справжню спільність двох людей, залишається закритою, Немов Тибетський монастир, космічна станція чи пологовий будинок. Не прорвешся, не проникнеш, не пройдеш. Та він знає, як проникнути у цю фортецю. Жінка усього лише жінка. Хай навіть тричі передбачила вас спритна і вперта. У кожної жінки є своє слабке місце. І він, Віктор, знайшов його у Валентини. Спершу вважав, що це її тіло. Ця пампушечка з повненькими ручками, ніжками, з покусливими сідничками і навдивовижу тонкою для її комплекції талією була начинена медом, як бомба динамітом. І він, Віктор, достеменно вивчив, де розміщені кнопки, на які треба натиснути, щоб відбувся вибух. Медовий, солодкий, п'янкий, до запаморочення» користувався цим задля обопільного задоволення. Шукав нові засоби і методи, як кажуть науковці, сподівався, що стан після оргазмового розслаблення тіла і розм'якшення мозку допоможе йому вивідати секрети. У ліжку навіть найтвердіші з чоловіків розколюються, вибовкують таємниці усі, до державних включно. І цим з давніх-давен користувалися спецслужби. У них у штаті перебувало чимало отаких медових бомбочок з магнітофонами під ліжком. Одна легендарна Мата Харі, чого вартувала, в історію увійшла. Та як він не Мата Харився, Харі у нього виходило. На ділові розмови в такі хвилини не пробивало, хоч що з нею не роби. Та й самому не хотілось думати ні про що інше, крім того «меду медову медв'яного», Солодощів цукрово-цукерових сам забував про свої вивідини. Навіть весняний гормональний стрес не подіяв.